Разговори на изгрева Един разговор с учителя за музиката Ранно пролетно утро И последните звезди се губят една след друга Времето е тихо Красив изгрев Хиляди брилянти Трептят по треви и цветя как красиво се оглеждат в тях слънцето и небето. Чувстваш вечния химн на живота, който гради и твори богатото разнообразие на линии, форми и багри около нас. На полянката са вече събрани за ритмичните упражнения, редуват се те едно след друго като велика поема, изразяваща чрез движение и музика, вечните природни закони и методите за работа. В символизма на тия две движения, грешка, в символизма на тия движения е изразен великият път на живота с всичкото му разнообразие. Всяко движение говори с жив език душата и буди нови сили и нови страни на нейното естество. Упражненията завършват с музикални, дихателни упражнения. Отиваме към учителя. Почва естествен, непринуден разговор. Ти разговори са върху различни теми. Тя често зависи от някоя дума, казана от някой брат или сестра. Но като че ли винаги духът на разговора строго съответства на средата, на времето, на състоянието на душите, на нуждите на момента, тия разговори са от ценните, незабравимите минути от живота на братството. Един брат запитва нещо за музиката. Учителя казва. Човек трябва да добие онова вътрешно желание за истинско знание. Той трябва да работи и в музиката. Разумната природа е вложила музиката в него. Тя съществува като заложба във всеки човек. А да развие той дарбите, които са вложени в него, това е служене на безграничния. Не мислете, че не знаете да пеете, но сте изгубили навика. Въпрос. Каква е връзката между музиката и вътрешния живот? Всеки тон си има свои специални трептения, които отговарят на известни мисли и чувства. Музиката е материализирано движение на духа. Тя е правилният начин за организиране на материята в човека и на неговите мисли, чувства и постъпки. И понеже има връзка между човешките мисли и музиката, то за да стане човек музикален, трябва да стане цял преврат в неговия ум и сърце. Музиката е сгъстена светлина, а пък светлината е израз на мисълта. От мислите, чувствата и стремежите на човека зависи неговото здраве и неговото бъдеще. А мисълта е вече музика. Тя върви по един музикален начин. Музиката не е чувство, но способност. Всички нещастия в света проистичат от това, че хората не мислят. Ти не можеш да служиш на цялото, ако не мислиш. А пък не можеш да мислиш, ако не си музикален. Ако не си музикален, ще мислиш, но ще имаш обикновенна мисъл. Музикантът мисли. Той е свързан с една идея. Именно с идеята да създаде форма, чрез която да изяви божественото. Без права мисъл, никакъв художник или музикант не можете да бъдете. Аз сега говоря за музиката, която изключва всички недъзи на човека. Щом един музикант има някой недъзи, то тая музика, за която аз говоря, не е там, един човек, за да привлече музикалните сили на природата към себе си, трябва да постави живота си в служене на човечеството. Някой пее или свири за пари, за 3000 лева, за 7000 лева и прочее. Един виртуоз може да свири хубаво, но като му плащат, той губи половината от силата си. Музикантът трябва да свири без пари. Без цветя, без ръкопляскания. Той трябва да свири безкористно. Той трябва да свири от любов. Музиката е божествена и следователно всички уния, които се занимават с нея, трябва да бъдат същевременно жреци на божественото. Ако човек не пее, не се развива правилно. Новият живот започва с пеенето. Не отвън само, но и в себе си. И тогава чувстваш, че мислите, чувствата и постъпките ти са музикални. Ти не можеш да мислиш, да чувстваш и да постъпваш правилно, ако не си музикален. Като казвам, че човек трябва да бъде музикален, аз не говоря само за външната музикалност. Щом се съмняваш, щом се обезвериш, щом изгубиш своето настроение, щом си разтревожен или гневен, ти не си музикален. Човек остарява в момента, когато е недоволен. Лошият човек не може да пее. А за да пее човек... Той трябва да е добър. Пеенето е външната страна на доброто. Дето има музикалност, там царува доброто. Когато човек пее, всичко в него трябва да пее. Всичко в него да е музика. При пеенето трябва да участват умът, сърцето, душата и духът. Цял един квартет трябва да взема участие при пеенето на човека. За да пееш както трябва, трябва една велика идея да е жива в тебе, като намериш безграничния, като помислиш за него. Гласът ти ще стане мек, приятен, ще се промени. Ако искате да чувствате музиката, мислете я за израз на любовта. Истинският израз на любовта е музиката. Въпрос. Какво е действието на музиката върху човека? С музиката можете да се лекувате. Всички органи на човека са музикални. От тях излизат тонове. Всеки орган си има свой особен тон. Ето защо, когато човек пее или свири, може да ликува своите органи. Болният ще се спаси, ако вярва в любовта. Той ще се спаси и ако пее. Създайте си една песен, чрез която да престане всяка болка и който има някоя органическа болка да изпее тая песен. Без музика не можеш да бъдеш здрав. Докато пееш, Болестта не може да дойде. Щом песента престане, ще дойде някоя болест. Болести, при които можеш да пееш, можеш да ги лекуваш. Да кажем, че някой е болен от някоя органическа болест. Да почне да се лекува чрез пеене. Също тъй да кажем, че някой е скръбен. Има песен за скръпта, чрез която тя се отнема. Има песни, които лекуват безверието. Има песни, които лекуват обезнадеждаването. Злобата. Омразата. Като си изгубиш любовта, ще пееш и любовта ще дойде. Чрез пеенето всичко идва. Няма някое състояние в човека, което да не може да се лекува с музика. Някой може да каже Ние сме вече стари. Нека младите да пеят. Трябва да пеят и младите, и старите. Ако човек почне да пее всеки ден, ще се подмлади. Ще влязат хубави мисли и чувства в него. Най-малко трябва да пеете поне 10 минути на ден. Пейте, за да възстановите своето здраве, за да възстановите своите сили, своя вътрешен живот. Някои искат да живеят без музика. Те нямат познания за законите, по които се изявява животът. И говорът трябва да бъде музикален. Ако няма музика в говорът ти, ти не можеш да се обновяваш. Тя е турена и във вашия говор. Човек трябва да се научи на истинския, на музикалния език. Този език го има в душата. Всички сили, които човешката душа има, трябва да минат през музиката, за да се уравновесят. Тя е правилният начин за саморазвиване, за усъвършенстване на човешката душа. Без музика не можеш да се повдигнеш. Който иска да се повдига, трябва да я обикне. Има връзка между нея и всички други дарби. За да развиеш каквато и да е друга дарба, ти едновременно трябва да работиш и в музиката. Трябва да си музикален. Музиката трябва да се направи като едно динамично средство, като път за постижение. Тя е начало на всяка култура, на всяка еволюция в природата. Тя е проводник на истинския живот. Спеенето могат до известна степен да се реализират нещата, които вие желаете. Това, чрез което нещата се реализират, е музиката. Това, за което човек пее, то може да се реализира. Музиката е изкуство да разпалваш божествения огън в себе си. Като го разпалиш, тога сможеш да постигнеш всичко. Чрез нея човек ще дойде във връзка с мислите на непредналите същества – които са завършили земното си развитие. Един поет, за да бъде поет, трябва да бъде едновременно и музикант, математик и философ. Музиката е цяла наука. Да изпееш нещо, това значи да заживееш в света на музиката. Тя си има свой свят. Живееш ли в него, всички задачи на живота ти ще бъдат разрешени. Като отидеш при вратата на Царството Божие, за да те пуснат, най-първо ще те накарат да изпееш една хубава песен. После ще кажеш за 10 минути най-хубавото слово с най-избрани думи. След и ще ти дадат да разрешиш една задача. После да развиеш една тема. Как ще се спаси светът? Въпрос. Всички видове музика действат ли еднакво? Има три вида музика. Механична, която само раздвижва нещата. Органична, която ги организира. И психична, която кара човека да мисли. човек трябва да се издигне до органичната музика и от нея до психичната. Музиката е онова, което засяга и облагородява душата. Тя помага да се прояви божественото в човека. Там, дето музиката е проникнала, хората са по-благородни. Имат по-правилни черепи. Музикалният живот на човека не може да не се отрази върху физическия му живот. И върху лицето му. Без музика никой не може да бъде красив. Въпрос Някои мислят, че като пеят, си губят времето, когато имат толкова важни работи. Музикалното състояние е бъдещото състояние на хората. Под музикалност разбирам вътрешния стремеж на душата към възвишеното. Музиката не трябва да бъде външен процес, за да развеселява хората. Тогава тя е излишна. Тя трябва да окаже влияние върху хода на вашата мисъл. Трябва да знаете, че ако пеете, придобивате нещо. Пеенето е сила. Всеки тон, ако го вземете правилно, носи грамадна сила. И уния хора, които не пеят, постоянно обедняват. Като пееш, ще бъдеш здрав, добър и умен. Какво повече от това? Въпрос. Защо музиката обновява човека? Тя е метод за спестяване и придобиване на енергии. Тя е врата, през която трябва да минеш, за да ти се отворят всички възможности. Всички трябва да бъдете музикални. Музиката освобождава човека. Ние сме се натоварили като някое товарно животно. Много жестоки господари сме на себе си. Разтовари се. Малко товари. Музиката е тониране. Магазинерът, като отваря сутринта магазина, трябва да пее. Осиромашелият трябва да пее. И глупавият трябва да пее. Каквото и да започнеш, по-рано ще пееш или ще свириш. Въпрос. Пред сигулката какво влияние имат пръстите? Един и същ тон можеш да го вземеш на разни позиции с разни пръсти, но ще има едно различие. Ако го вземеш с първия пръст, Тонът ще има особен нюанс на вибрациите. Ако го вземеш с втория пръст, той ще има друг нюанс, ще има друго качество. Защото всеки пръст е носител на особен вид сили. Всичко това трябва да се има предвид от цигуларя. Въпрос. Какво е влиянието на музиката върху животните? Има една музика, която окротява вълците. Има музика, която окротява кучетата. Има музика, която окротява мечките. Има музика, която окротява змиите. Въпрос. Какво значи, дето казахте веднъж, че новата култура ще дойде, когато цветята проговорят? Тоест човек ще почне да възприема музиката, която излиза от тях. От растенията излиза музика. Човек трябва да се научи да долавя музиката, която прониква цялата природа. Всичко е музика. Долавяйте музика в свиренето на вятъра, в дъждовните капки, в шумоленето на листата, в румоленето на ручая. Ако се вслушаш, ще видиш, че цялата Вселена пее. Всичко живо в Вселената пее. Слушай се в великата симфония, която е в пространството. Колко е величествено, ако слушаш всичко това? Един ден, когато вашите уши се отворят, ще чуете великата музика, която се разнася от единия е край на света до другия. И тогас ще разберете великия смисъл на живота. Но това са по-далечни работи. Не можеш да схванеш великото в живота без музика. Бетховен в деветата си симфония не е свалил и хилядна част от това, което е доловил от музиката на небето. Музиката на земята е предисловие за небесната музика. Ако не разберете предисловието, как ще разберете съдържанието? Не мислете, че музиката на земята е една, а пък небесната е друга. Не. Но музика е предисловие. Музиката е връзка между човешкия и божествения свят. Музиката е излязла от светилището на посветените. Въпрос. Какво е отношението на музиката към възпитанието на детето? Музиката трябва да влезе в училището като първостепенен фактор при възпитанието. Днес учат в училището музиката, но това е много механично. Запознават детето с музиката, с нотите, но не я вземат като възпитателен метод. Ако аз обучавам децата по музика, ще ги заведа при извора за да слушат какви тонове той издава. Ще ги заведа при потока, при кошера за същата цел, после ще ги изведа вън да слушат какви тонове има във вятъра. На бременната жена трябва да свирят най-хубавите парчета, за да се роди едно гениално дете. Въпрос Какво е вашето мнение за модернистичното направление в музиката? Музиката, която днес наричат модернистична, тя е търсеща музика, но тя не е новата музика, за която аз говоря. Въпрос. Какъв е характерът на новата музика? Новата музика ще внесе съдържание и смисъл на оная музикална форма, която е дадена от класиците. Новата музика ще бъде идейна. Всеки нейн тон ще има такова действие. Ако двама се карат и един свири, те могат да млъкнат веднага. Ако се свири на болен, той може да оздравее. Новата музика, която иде, да ще бъде такава. Едно музикално парче да събуди у вас вяра. Друго музикално парче да събуди у вас любов. Трето да събуди у нас милосърдие и прочее. Новото учение ще влезе в света чрез музиката. Славяните сега правят усилие да разрешат музикалните проблеми. Ако славяните се отворят, ще имат голяма музикална култура. Музиката ще достигне голям подем в славянството. Тогава ще се изяви музиката на любовта. Списание Житно зърно, брой 11 нига шест